Kap 2 O det kjette derretter at da vil spurt Jehova, i det han sa. Skal je dra upp til en av byen i Juda? Da sa Jehova til han. Dra upp. O David sa vedre. Hvor skal je dra upp? Da sa han, hantil Hebron. Derme dro David dit opp og like så hans to hystrur A kino om og Abigail, Karmeliten Nabals hustru. Og de mennene som var hos ham, dem tog David med sig upp, hver med sin husstand, og de bosatte sig i byene i hebron -området. Så kom Judas' menn og salvet der David til konge over Judas' hus. Og de kom og underrettet David og sa, «Det var mennene fra Jabesh Gilead som begravet Saul.» David sendte derfor sendebud til mennene i Jabers Gilead og sa till dem, «Måtte dere bli velsignet av Jehova, fordi dere viste denne kjærlige godhet mot deres herre, mot Saul, i det dere begravet ham. Og måtte nå Jehova vise dere kjærlig godhet og være politlig overfor dere, og jeg skal også vise dere denne godhet, fordi dere har gjort dette. Og la nå deres hender bli sterke, og vis dere som tappere menn, for deres herre Saul er død, O jeg er den som judas hus har salvet til konge over sig. Men Abner, Ners sønn, Sauls herrfører, tok ish Sauls sønn, og førte ham så over til Mahanaim, og gjorde ham til konge over Gilead og Aschuritne og Israel, og over Efraim og Benjamin, og over Israel hele landet. Fyrtio år gammel var Ish-bosjet, Sauls sønn, da han ble kong over Israel og i to år hersket han som konge. Bare Judas hus viste sig å følge David. Og det antal dager som David var konge i Hebron over Judas hus ble sju år og 6 måneder. Med tiden drog Abner, Nersønn, og tjenene til Isbosheth, Saulsønn, utfra Mahanaim og kom til Gibeon. så Joab, Seruas sønn og Davids tjenere dro ut, og de møttes senere ved dammen, og de ble sittende, den ene gruppen på den ene siden av dammen, og den andre på den andre siden av dammen. Til Abner til Joab. «Jeg ber deg, la de unge mennene reise seg, og la dem holde kampløk foran oss.» Til dette sa Joab. «La dem reise seg.» Da reiste de seg og gikk over etter antall, tolv som tilhørte Benjamin og Ish-Bosjet og tolv av Davids tjenere. Og de begynte å gripe hverandre om hodet og stack hvert sitt sverd i siden på den andre, slik at de falt omsammen. sammen. Og dette stedet kom til å bli kalt Helkat Hasurim. Det ligger i Gibeon. Og kampen ble ytterst hard den dagen, og Abner og Israels menn led til slutt nederlag foran Davids tjenere. Nå var Seruias tre sønner der, Joab og Abishaj og Asael. Og Aseil var rask på foten som en av gazellene på den åpne marken. Og Aseil satt av sted etter Abner, og han bøyde ikke av for å ta til høyre eller til venstre, men fulgte etter Abner. Etter en stund så Abner seg tilbake og sa, «Er det deg, Aseil?» Og han sa, «Det er meg.» Da sa Abner til ham, «Bøy av til høyre eller til venstre og grip en av de unge mennene.» «Og ta det du drar av ham som ditt.» Men Asael ville ikke vike av og slutte å følge etter ham. La Abner enda en gang til Asael. «Bøy av og slutt med å følge etter meg. Hvorfor skulle jeg slå deg til jorden? Hvordan skulle jeg da kunne løfte mitt ansikt mot din bror Joab?» Men han ville fortsatt ikke vike av, og Abner stakk ham så i magen med baken av spyde, slik at spyd ut genom ryggen på ham og han falt der og døde på stedet. Og det gikk slik at alle som kom til det stedet hvor Asael falt og deretter døde, stanset. Men Joab og Abishai satt av sted etter Abner. Da solen var i ferd med å gå ned, kom de til Amahøyden som ligger foran Gia, på veien til Gibion ødemarken. Og Benjamins sønne tok til å samle seg bak Abner, og de kom til å utgjøre en flokk, og de ble stående på toppen av en og samme høyde. Och Abner begynte å rope til Joab og si, «Skal sverde fortære i det uendelige? Vet du ikke at det er bitterhet som vil oppstå til slutt? Hvor lang tid skal det gå før du sier til folk at de skal vende om og slutte å følge sine brødre?» Da sa Joab, «Så sant en sanne Gud lever, hvis du ikke har hadde talt.» Da ville folket først i morgen tidlig ha blitt trukket tilbake og sluttet hver og en å følge etter sin bror. Så blåste Joab i hornet, og alt folket stanset og forfyllte ikke Israel lenger, og de gjennoptok ikke kampen. Og Abner og hans menn marsjerte gjennom Araba hele den natten, og de gikk så over jorden og marsjerte gjennom hele kløften og kom til slutt til Mahanaim. Og Joab ventet tilbake etter forfølgelsen av Abner og bynt å samle alt folket. Og av Davids tjenere manglet det 19 mann foruten Aseil. Men Davids tjenere hadde slått ihjel folk fra Benjamin og av Abners menn. Det var 360 man som døde. Och de bar så Aseil bort og begravet ham i hans fars gravsted som er i Betlehem. Deretter marsjerte Joab og hans menn videre hele natten. Og da det lysnet av dag, var det i Hebron.